Це було вчора. Міс Древінс, головна керовниця палацу містера Лейстона на авеню, була кисла і нудна, на вираз Едіт, мов старий оселедець. Щоб її трохи розсердити, Едіт узяла вечірнє число газети «Хералд» і почала читати, навмисне роблячи неправильні наголоси, і читаючи слова на зразок вимови нью-йоркських пацанів. Нью-Йорк – число місяць. Чутки про жахливу голоднечу в Росії справджуються. Голоднечу вона ще досі винищує цілі місцевості. Голодні жінки їдять своїх дітей. Випадки людоїдства зареєстровано. Раптом вона прочитала щось, що примусило її моментально покинути газету і почервоніти від зусилля не виявити почуття жаху, що її охопило. Сьогодні, сидячи на килимі перед люстрою, Едіт так замислилась, що навіть скрикнула від несподіванки, коли Геннебель низько несучи важку голову торкнула Едіт своїм великим котячим носом. Зненацька обличчя Едіт зблідло від гніву. Замість очікуваної газети на нашийну ковів пантери була записка, на якій було написано «Моя маленька фея не повинна бентежити своєї голівки тим, що примушує її замислюватись». Мак. Цього ранку Едіт сердилася на своїх покоївок і, купаючись, навіть шпурнула в одну з них губкою. Губка, на щастя, влучила тій просто в обличчя, і бризки від ароматної води допомогли їй сховати сльози, що виступили на зачервонілих очах. Едіт не пішла снідати з батьком, а під час прогулянки в авто різко спинила його перед кіоском із газетами. Обмінявши кілька монет на стос часописів, Едіт ніби заспокоїлася, бо почувала, що задовольнила свою примху. Вона вважала це за примху, бо містер Лейстон узивав капризами всі її бажання. А втім, щодо цього я попогодився погодився з містером Лейстоном. У мільярдерової дочки співчуття до голодних – це дійсно каприз, садистична розвага. Протягом цілого тижня Едід вбирала в себе газетні відомості, добуваючи їх то під час поїздок на авто, то підкупаючи прислугу. Жахливий голод, що не шкодуючи фарби малювали американські газети, притягав молоду дівчину, як метелика на вогонь. Вона не могла відірватися від цього нового непереживаного почування, схожого на гіпноз, яке спричиняло в ній оповідання про цар-голод. За три дні до фатального дня містер Лейстон це добре пам'ятав. Сидючи поруч у кабінці аероплана, спостерігали розстелені далеко внизу шахмати різнокольорових піль. Нью-Йорк по тому сховався фіолетово-жовтому тумані, і синя смуга Океанова ласкаво вапила до себе виховану на сентиментальних віршах дівчину. Зненацька Едіт, містер Лейстон пам'ятав це також добре, повернулася до нього і спитала. Папа, а чого це в Росії голод? Містер Лейстон трошки здивувався. Голод. Голод в Росії наробили більшовики. Вони забрали в селян хліб. А чого в одній газеті я читала, що якби європейські держави не піддержували війни серед Росії, то такого голоду не було б? Я бачу, ти забагато читаєш, сердито сказав Мак Лейстон і замовк. Як він шкодував про це згодом? Значить... Нема чого їм допомагати, сказала Дід. Я постачаю для Ара тисячі банок жиром, сказав Лейстон. Ми повинні допомагати навіть язичникові і митереві, сказав Господь наш Ісус Христос. Лейстон змовк, і зручніше сів у кріслі, так, що його тіло розпливалось над поручні, над спинку, над усе крісло. Виявлялося, що постачати продукти для ара. Дуже вигідна справа. Вона давала не менш як 35% чистого прибутку. Весь попсований товар ішов туди. Голодний не свиня, все з'їсть. Крім того, все правління Ара було в руках у благодійника людства, короля хімічної промисловості містера Мак Лейстона. А поза всім цим це дуже непогано виглядало, допомога голодним жертвам більшовизму. «Он Вікторія!» Перебив його думки механік, указуючи на північ схід. Де? схопилася і дід. Аж ось біля.